موسوعه ا ا ل ذ ي ن آ م ن و ا ل ي ب ل و ن ك س ا ل ل ه بِشَيْءٍ مِّنَ ا ل ص ي د تَنَادُهُ و م الاسلاميه ح ك م 何よりも大きな声が聞こえます。 いリいや、いムンや、いムジや、いや、いや、いや、ムホフクワガイや、バや、いや、いや、いや、いや、いや、いや、いや、いアいや、いや、いや、いや、いや、いや、いや、いや、いや、いや、いや、いや、いや、いや、いや、いウいや、いや、いや、いや、いや、いや、 و たちは今日の夜を明けている م とを知って م ることを知っていることを知っているこ 祝 ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبه او كفاره طعام مساكين او عدل ذلك ص ي ا م ليذوق وبال َ م ر ه アンミカさん。 Basi malipoyaki atakuwa kwa kuchinja kilichosawa na alichokiwa katika mifugo Kama wanavio hukumu waadilifuawili miongo ni mwenu Nyama huyo wapeleko kwenye alkaaba au kutua kafara kwa kuwalisha maskini Au badale ahayo ni kufunga Hili yaonje ubaya wajambola kehili Mwenyezi mungu wamekwishia fute aliopita Lakini atakefanya tena mwenyezi mungu atampadhabu なもにずみもんごディエムニングウォーなもにこわ ذيب おいしいわき a うは、いやま、いや i はりに、なこぴ لا わファイディエヌナコワサフィーリナンミハリミシワマウィンドウハムハエ ذلك لتعلموا ان الله يعلم ما ف アイオーリムジュエアクウンバマニエゼモングアネヤジュエアリオモンビングオニネアリオモカティカロディナヤクウンバマニ i ゼモングオニムジューゼワキラキトーエアラモンバマニエゼモングオニムカリ a カワディブ 「なやかんばんもねじもんご」「ねもねま غفِره」「なもねこりへもん」「まぁ على الرسول الا البلاغ」「わぁおらぁおやらも」「まぁとぶど ون و まぁとくとも」 なもにえずもんごわなじゅわんなちょ a ヴィヒーリシャーなむなちょきヴィ i チャー。こんな يستوي الخبيث والطيب ولو اعجبك كثره الخبيث فاتقوا الله يا ا و ل الالباب لعلكم تفلحون Basi mchini mwenyezi mungu, enyi wenyakili ili mpate kufanikiwa. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illa Allah. Enyi mliwamini, hakika mwenyezi mungu anakufanieni mtihani wakatu wahija, wakuharimishieni baadhi ya wanyama nandege, ambao mnaweza kuawinda kwa wepesi kwa mikono yenu na mikukienu. Makusudio ni kutaka wanyulikane ambao wanamthi mwenyezi mungu ijapokuwa hawaonekani na watu, na wanaupindukia mipaka liweweka mwenyezi mungu baadia kubainisha watakuja pata thabukali. Enyi ambao meamini, msi uwe mnyama wakuinda nanyi menu ya hijia na umra na mmo kuzitimiliza.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 Kila fakiri apewe chakula chakumtosha kutuwa yake Hayo ndiyo kuondoa zambi za kuwinda kuliko katazwa Au badelea hayo yote Afunge idadi ya siku za kadri ya wale maskini iliombidi kuwalisha lao angeliwalisha Na mwenyezi mungu amelazimishe hayo ili huyo mwenye kufanya lilekosa Apati kuhisi matokeo ya kosalake na uovu wa malipo yake Mwanyezi mungu lakini amesamehe ukhalifu liotendeka kabla ya jambohilo halijaharimishwa. Na mwanye kurejia tena kufanya uovu badia kujua ni haramu, basi hakika mwanyezi mungu watampa adabu kwa kitano chake, na aya mwanyezi mungu ni mwanye kushinda hashindiki. Mkali ukumuadhibu anekakamia kutenda thambi. Tunaona kuwa uislamu, ulianzisha kulinda mazingira na utajiri wasili wa tangu hapokale. Kutokana na kuhifadhiwa wanyama na ndegi wapurini huko maka, ndiyo hii leo tunaona zipo nyanda na mapori ya nauhifadhiwa wanyama wake kwa mujibu chana mwakisasa. Mwenyezi mungu amekuhalali shieni kufuwa wanyama wabaharini na muale na wanufaike kwa wakazi wenyeji na wasafiri. Na amekuhalali shieni kuinda wanyama wabara wasiofugwa kwa kawaida majumbani. Katika muda ule, unawukua katika hijia au umra, kwenye eneo takatifu laloitwa alharamu. Na mzingatie ni mwenyezi mungu na iyogo peni athabu yake, basi msende kinyumenaye, kwa ni nyinyi mtarejiya kwa kesiku ya kiyama, na hapu atakwili peni kwa yote mlio ya tenda. Huu ni mfano katika mfano mingi ya uislamu tangu hapu kale, unavyo pendelea kulinda tabia ya mazingara kwa. kwa kuhifadhi wanyama wasiuliwe ovyo, na miti isikatuwe ovyo, na hata maji ya mito na maziwa ya situmiwe kwa fujo, kwa ni mnyezi mungu hawapendi wa fujaji. Mnyezi mungu ameji alia al-kaba na ayo ni hiyo nyumba, alio itukuza na hakaharimisha watu na wanyama kufanywa wadu indani yake na karibu yake. Ameji alia kuwa yenye kusimama na yenye kutukuzwa na yenye kuwa paamani watu, na iwe ndio kibla chakuelekea watu katika salazao, na watu wa yendee kwa hija, waweni wageni wa mwenyezi mungu, na ili watende yale ya kuupangufu moja wawo. Halika thalika, hame ufanya mwezi wa hija na wanyama wanatoluwa zabihu, na khasa wale wanaufishwa vigwe, ili watambuliwe na wanawaona kuwa hao wametolewa hidayah kwenye hiyo nyumba. Na natija ya kueka yote hayo, Ni kuwa mpate kuyakinika kuwa ujuzi wake mwenyezi mungu umeenea kila kitu kiliyoko mbinguni Kuna kotoka wahi, yaani ufunuo wa sharia Na umeenea duniani, anakuweka sharia ya kualetea watu maslaha yao Na hakika ujuzo mwenyezi mungu, umeenea juu ya kila kitu Enyi watu, yuweni kuwa athabu ya mwenyezi mungu ni kali Umteremkia aneahalalisha vya haramu Na ipia ni mwingi mwakusamehe dhambi za mwenye kutubu na haka ingia kumtii. Na ini mwenye rehma sana. Na kwa hivyo hamchukuli mtu papo kwa papo kwa kila alitendalo. Haimlazimiki mtume ila kuafikishia watu anayofunuliwa yeye. Hili isimame hoja juu yao na awasiwe na kisingize chochote chakua ati hawakuonywa wala hawakufunzwa. Basi ya juweni anayukuleteni mtume. Kwa mnyezimuongo anayajuwa mnaiyuthirisha na mnaiyayaficha. Ewenabi wambie watu sisa wasawa video vizuri anavyokuhalaliishieni mnyezimuongo na vibaya anavyokuharimishieni. Kwa ni farca ili ubaini avuwelehevyo kwa mnyezimuongo nikuba na hatua hivyo vibaya vinga wa ni vingi na vina hapendeza watu wengine. Basi eni wenyakieli. Ufanyeni utuifu kwa mwenyezi mungu uweni kinga yenu isikupateni athabu yake kwa kukhiari vilivoviema na kujiepusha na viovu ilimpate kwa miongoni mwali ofuzu duniani na ahera.